Yaani angalia watu washangaze. Inawezekana nyumba nzima wanaishi waislamu, hakuna mtu anayejua kusoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho Msaafu mzima. Nyumba nzima, baba, mama, watoto, inawezekana. Na wamezaliwa humu, humu. Inawezekana ukafika wakati wasijue kabisa. Yani kila tukienda hivi, mambo yanaharibika. Kwa sababu uongozi hii si ya miaka kumi Wale miaka kumi na 15, wale hizo hivyo hivyo hivyo na pia watu katika swali la dini walivyo nidhamu zile watu walivyo na jeuri pia inazidi hivyo hivyo ndele kwa sababu ukiacha dini ndio itakuwa hii dini ndio iliyofanya watu tuwe wivu uungwa ni ile dini ukiachiliwa kila mtu akiachiliwa tabia yake katika familia yake hao watu waliomza akawa kama hivyo bila uislamu kuna chimba kuna akina chuku wapo hivyo watu lakini dini mtu ndio imteremsha chini na mtu mwingine bila dini huyu. Kuna mmoja alikuwa katika watu wa kifasi na yake alafu akamashaallah ni salafi. Bana, tangu nimekuwa salafi wezi sana kwenye minazi yangu. mwingine ukaanza kusema hawa ya kusama, zemmo, wakati huo akiingia mtu ule mnazi wenyewe wanaunatisha kwanza ndambiio. Akisefi siwezi mambo hayo kuna ongekana hii dini tukitazamana hivi kwa dhahiri Allah atu, atuacha hivi vitajua siku ya kiyama lakini watu inaonekana wameacha mambo mengi sana <tipati> wallahi nakuelezeeni hivi bali kuna mzee anauliza yeye alikuwa katika mambo ya ushirikina ameweka watu msukule kama watu watano sio saba sasa hivi amekubali dini ni salafi afanye nini na ili wale ya arudi kule anauliza hivi Mwajemaji Na wengine wanajua wenye watu walikotoka Kila mmoja ajua mwenyewe akikaa peke yake ki ajijua Kila aliyekuwa mtu mzima sana ndio anejua zaidi yuko alikotoka kuliko vijana ndio ilivyo <laughs> Kile ukikoribia zama hizo ndio hivyo mambo yalivyo Lakini hii ni khairi tulionaie wallahi ni khairi Ikawa mtu shughuli zako dini upatie jambo ambalo mtume amesema amefanya si kwamba sisi tunateta na ndugu zetu kwa sababu tuni ni watu wakorofi hapana ungekuwa korofi, korofi tusingekuwa hivi lakini mtu ile dini unakufanya umeacha hili unakuwa dhalili kwa hili hapa mtu anashindwa kumjibu neno la jehuri si kwamba ni mtu ule kwa sababu ya ile dini inakuongoza mtu aache hili kwa sababu yadil lati hi ya aqwa haya kwa hiyo maneno haya ya Imam Ibnul Qayyim yanatujengea msingi kwamba as walikuwa katika uislamu ulio mzuri zaidi na kupatia zaidi katika dini yao. Wa hakadha thawabu Wa fi aqwalihim aktharu na kama hivyo kupatia kwenye maneno yao ni kwingi zaidi minasawabi fi aqwali man kuliko kupatia kwenye kauli za waliokuja kuja baada yao kwanza wao kazumza maneno machache lakini kila tukienda hivi watu wanazungumza maneno mengi ili watu wa waelewe kwa sababu watu pia na akili zinaduma lakini zamani tulizungumza maneno machache katika mambo ilmu lakini leo kipewa kitashereheshwe muktasar kila hivyo mpaka ujii wewe mwenye akili ya kawaida kwa hiyo nakupatia pia kuko hivo fa inna atfafuta baina ulumi almutaqaddimin walmutaakhirin kwa hakika تفاوت الذي بين علمىا وناس زماني وليتغوليه في السلف وواللي يجي بعداي في الماولى ما اللي تشليوا كتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين كما تفاوت الليو بينياو في الفضل والدين مننوا مزوري يا يا العلم بالقيم السلف اعلم بالقران الكريم السلف ني وجوزي زيدي والقران تكفو كنين لانه نزل بلسانه sababu Qurani mitirimka kwa lugha yao wa hum afsahul lisana Na wa walikuwa ndio wa arab walio fasaha zaidi ki kwa sababu wa ni matabaka mengi lakini wale makuraishi lugha yao ilikuwa fasaha zaidi kuliko wa wengine wale wa makuraishi ki, ki, ki, ki lugha yao ni fasaha zaidi kuliko wa wengine kwa hiyo kurani yake yakizungumza peke huyo anejua anejua lugha ya kiarabu na wao walikuwa mtu akizaliwa napeleka huko gule kile kiarabu sio kicha mjini kilio kinajiulishwa na watalii wengi ah watu wanapelekana huko mtu akajua hiyo lugha asli akadhibiti lakini watu wengi leo wajua hawajui lugha za makabila yao hata umoja wa wako na kuna watu pi, hawataki pia yao makabila yao ndo lako hilo lako wacha kwa jifakhiri kwenye kitu chako Walau Kama ahza mimi ya kuli, mimi Endo wewe makabila mitukuka. kwa wewe kabila lako sasa jitukuze albani al rahimahullah albani mzungu ni mtu wa Albania. Nimempunguzia nini kuwa mzungu? Muongelee, ah, Albania mzungu. Eh ndio. nini? Tatizo ni. Hawa hmm? kina Bukhari pia watu wa huko wapi? Wa Rashio. Lazima wengine wana asli zilikuwepo lakini iyo anayetaja al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari mwisho anataja nini? Al-Jufi. Jufi ni kabila la Arabu lakini Jophii mwarabu alimsilimisha babu yake sio yeye ni ye, aljophii lakini mwarabu ndiye alimsilimisha babu yake kwa hiyo aka nasibishwa na wapu, wain, wain, wain, wain, wain, Luhi, kwa Lakini aljophii lakini sio kama ni aljophii la sio yeye na wapo wanachooni wengi tu ndio hivyo lakini je katika dini walivyokuwa yale waliouacha katika urathi kwa hiyo kuwa wewe ndio wewe pia kwaa wao walikuwa wa hivyo walidhalika lam yabtadiu fi dinihim kwa sababu hiyo hawakuzusha bidha katika dini hawakuzusha katika dini kwa sababu wanaelewa lugha miongoni mwa kuzusha mambo katika dini ni kutojua lugha ya kiarabu kuelewa vibaya maneno ya kiarabu inapelekea pia hiyo الامام الشافعي رحمه الله تعالى كتب ما ننهى به عن نكو السيوطي في كتاب المنطق انا اسمع ما جهل الناس هما كانوا وجينه watu ولا اختلف ولا اختلافiana الا لتركهم لسان العرب بسببوا بسببوا kujifunza lugha ya kiarabu ndio maاختلاف zikawa nyingi na watu mkuu wa jinga mambo mengi katika dini Yani mwanafunzi amekaa madrasa anasoma miaka 10 15 mpaka na ye akawa mwalimu anaweza kumpokea ustadhi kama hakuja akasomesha wenzie lakini hawezi kujua maana yake aya inayosema tu kwamba ya ayuha nabiyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihunna hajui maana yake lakini naye pia mwalimu pale chuoni anakuwa anampokea ustadhi kwa yeye akimwacha mkewe na mwacha talaka tatu pamoja aya anao msomesha wanafunzi kama mia wale wanafunzi wangu wale usione na mashindano amefanya na zawadi amepata ajui anasemani Alafu yanauliza sasa yeye ikioniiachia talaka tatu kwa sababu nilikuwa na asira si ndio hiyo aya anao wasomesha wanafunzi wako at marratani na usimwache kwenye hedhi ndo haya hiyo kiza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ajini katika tohara zao wacha mwanamke niacha kwenye hizi lakini ustadhi wengine wananiambia hakuna neno wengine wananiambia hapo tatakuwa nimekosea wewe una mwaka 20 uko madrasa hujuu kwa sababu pia madarisi zetu hazikuwa zinasomesha kwa sura hiyo ya kuhami watu ule uislamu nisita tukizungumza isi kwamba watu kwa hiyo walikuwa hawajui tuelewane uzuri jamani tukizungumza kwa ni madrasa nyingi mmesoma nyingi na mimi pia kitabu kipi cha tauhidi ulichosoma ambacho wewe unakiona ni nguzo ulikielewa huko madrasa kikwapi kitabu kipi cha fiqi kwamba hiki cha kivazi vizuri ukakielewa kikwapi asalimmesoma Imamu eh, maajja ha, ajulikani mwandishi wake. Shoka so, jilele ajulikani ndio mwandishi wake. Je, ni kitabu kilivoka yale aliyotajwa mbona ndo madhhibi ya Imam Shafi'i? Je, lugha ya Rab? Utaona mtu anasoma kwa sababu anajua Watu wanadhiki na mwalimu wa lugha ya Kiarabu atapata zile pesa mshoo wa mwezi ndio anachosomea yeye sio kumsaidia kwenye kujua dini yake Watu wa hawako hivyo Naam unasoma kizungu alafu unataka ukiarabu kwenye kizungu alafu unataka Kiarabu alipo ukija kizunguza mambo ya dini ndio kuchangia huwezi kuelewa kwa sababu unija soma asli ile lugha yake Utaleta taabu miskitini. Haya maneno anazozungaza Imam Shafi'i. Hili ni tatizo kubwa na watu wanapotosha. Kuna watu wanawatatiza watu kwenye upande wa lugha ili kuwateka kwenye batili. Yeye anajua anachofanya nini. Lakini anawatatiza watu kwenye kipengele fulani. Unajua hiyo lambu yu. hiyo? He, hiyo lambu atakupiga magoti, sio mchezo. Afu anaishia hapo hapo. Bila hata kuni mtu kwenye kitu fulani. كذلك الامام السيوطي رحمه الله يقاسما قبل, قبل, قبل الامام الشافعي nimewapata wana wachuoni wengine katika as-salaf wakizungumza kama hivyo ndio akasema waqad wajadtu salafa na nimewapata as-salaf qabla as-Shafi'i qabla al-Imam as-Shafi'i ashara wametaja ilama ashara ilayhi lile ambalo amlitaja al-Imam na wao wamesema hivyo min ya kwamba anna sababa Sababu ya kuzusha Aljahalu aljahl la arab ni watu kuwa wajinga na lugha ya kiarabu. Kabla ya Shafi wapo wengine walisema hivyo pia. Kitu tunapotaka kuielewa dini ya Kiislamu miongoni mwa misingi ambayo tutaki tujiandae, tuiweke vizuri ni upande wa ile lugha iliyojia Qur'ani na ile lugha aliyozungumza Mtume ili tuielewe yale maneno aliyoyasema Muradi wake ni nini? Ukitaka kufadhili ulioelewa wewe. Ika kama vile faman shahida minkumushara atake uona mwezi na afunge mkaonaangalia juu haina maana hiyo. Qurani ni kwenye hadithi uko zipo lakini faman shahida minkumushara hata hata Mungu mwenyewe amesema kwenye Qurani faman shahida minkumushara hujaelewa wewe katika wale wanaosoma Imam Shafi wewe huyo. ule wa juu unaitwa shahara. Na ndomba ni ukene katika yaani katika shahudilie atekee kwa yuko katika mji shahida minkumushahr ule mwezi wa ramadhani umeingia naye yupo aje safiri afunge kwa hiyo yupo baligh aje simsafiri yupo katika mji ameshuhudilie yupo mwezi ukini katika mji wake lakini watu hawafahamu hivyo. Inasemwa hivyo. Alafu anahitaji haya ile. Haya ile kweli hapo ni mahali pake. Mashekhu wako kweli hivyo. Hii inazungumza watu mtaani namna wanavyochukua maneno akiyazungumza. Lakini ni kijana ambaye amekaa chuoni miaka 10, 15, lakini angalia hiyo lugha anozungumza kwanza. Bila shaka kwenye vitabu vya dini kuna sehemu kubwa sana ambayo hatoijua katika katika, katika kwa sote sisi tu tulitilii nguvu jambo hili sasa nikamilisha nukta ya mwisho as a'lamu bi qur'an na as walikuwa wajuzi zaidi wa, wa tafsiri ya qur'an liannahum a'lamu bi kwa sababu wanajua zaidi lugha ya qur'ani wa ala ma'rifati ma tafsiri na wenye pupa kwenye kujua kuijua tafsiri yake wa na kuhifadhi qur'ani wa taallumihi na kujifunza qur'ani ولهذا لان سببه كان من احسن طرق تفسير القران امكوا ميونغوني مانجيا nzuri au bora za kutafsiril qurani baada al qurani bil qurani baada القرآن qurani بعد qurani wa baada tafsiril qurani bisunnah na baada tafsiria qurani kwa sunnah huwa tafsiru biqauli sahaba wa tabiin ni kutafsiril qurani kwa kauli ya amesema ibn Abbas wamujahid huyo ni tabi mwanafunzi wa ibn Abbas ambei tafsiri hiyo utaona ibn Kathiri akihitaja hivyo kwa sababu Mujahid ni mwanafunzi amesoma kwa ibn Abbas nukta nukta Mujahid uta ibn Abbas Wamujahid Mujahid wa ikrima wa, wa tabina wamesema ay, maana aya hii maana kadha wa kadha wa kadha kama tulivyozungumza hapo hili kwamba vipi kupunguzwa ardhi kwamba qala ibn abbasi ambaye ibn abbasi namujahid ambaye sema kupunguzwa kwake mauto ulamaiha kufa wana wanawachuoni wake maana tafsiri ya aya kwa aqwali za sahaba na na tabi'i hii ni njia ya miongoni mwa njia za kutafsiri kwa tena katika njiya nzuri kwa sababu gani تفسير القران بالقران متومه صلى الله عليه وسلم اناوامر الصحابه الذين ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون مصحابه اناقول اذا ناني سيظلم نفسيتو نفسيتو وانا ائلها ظلما الا يكج ظلم نفسيتو متومه صلى الله عليه وسلم اكاامبيه الم تسمعوا قول لقمان الومبيه مناو ان الشرك لظلم عظيم مفسر الظلم يا حكم و ظلم يا حكم كما الى ظلم يا بالي مانك ني آيه مثل آيهين كما في تفسير الامام الشمقي تفسير قران وقران الامام الطبراني ان قرانك وحديث اي فلان ينفسر بالحديث فلان يا نبي الله صلى الله عليه وسلم نبيم يمسى كذا وكذا وكذا وكذا كذلك ايه بتفسير الصحابه ايه بتفسير التابعين wanafunzi wa masahaba sababu waoni watu walioishi katika karne tatu bora na ndio maana maneno ya Imam Al-Hakim Abu Abdullah an-Naysaburi rahimahullah ta'ala anasema li'alima talibu hadha al-ilmi na afahamu mwenye kujifunza ilmu hiya hadithi anna tafsir as-sahabi kwamba tafsiri inotolewa na wa na kushuka kwa Qur'ani kuteremkwa kwa Qur'ani inda al mbele ya Bukhari na Muslim ikileta tafsiri kutoka kwa sahaba Bukhari na Muslim wanazingatia ni hadithu musnadun hadithu musnadu maana yake hadithi ambayo imeungana sanadi yake mpaka kwa mtume kwa mbele kwa mtume sallallahu kwa hiyo Bukhari na Muslim wakipa tafsiri ya sahaba katika aya fulani wanaona kwamba tafsiri hii maana hii itakuwa imepata kwa mtume ni nisasa na hadithi ambayo imeungana sanadi mpaka kwa nani kwa mtume hata kama mtume akusema hivi lakini hivi alivyozungumza yema na yake itakuwa mispata kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam umeelewana kwa sababu hata wewe unaweza kumuambia baba yako yuko ndani akwambie akija mtu fulani mwambie niko ndani ninakula anisubiri alafu akaja kwamba baba yako kwa yupo amesema msubiri kwa nini baba yako amesema msubiri Amiswa vile sema niko ndani ninakula anisubiri. Yaani maneno si kama yale lakini ile maana uliyomwambia huyu umepata kutoka kwa nani? Kwa baba yako. Lakini ile alafu rufi sio kama zile. Lakini vile ulimwambia ndio ulivoagizwa na baba yako. Kwa hiyo huyu sahaba tafsiri ilelioitoa alivyomuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alivyoeleza. Hivo ndio anavozingatia Bukhari na Muslim tafsiri kutoka kwa sahaba. Wanaona hiyo ni sawa sawa na hadithi ambayo ni mustadad kwa sababu wao nanga nafsi yao iliyokuwa qala ibn abbas radiyallahu anhumah lilqawarij na ibn abbas akawa simamishia hoja mahawarij kwa ufahamu wa maswahaba akawaambia jitu kum min indi الله rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nimuwajilia nyinyi kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walaisa fiikum minhum ahadun na hakuna na hakuna yeyote miongoni mwenu katika wao masahaba wao upande wenu makawariji hakuna sahaba walahi nzasala alquran na juu yao wao ndio imeshuka quran nyinyi hamkuwepo wakati quran inateremka hamkumshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam wa hum a'lamu bitaawilihi na wao wanaejua zaidi wa tafsiri yake na maana yake kuliko nini nimekosea kwanza wale makawariji wale ibn abbas wakati ndakwenda ibn abbas katika sifa zake alikuwa anapenda kuvaa vizuri na kujitia manukato sana wakawa wanakonyezana wakiambiana haya huyu anakuja ongelea anapenda dunia ongelea anapenda vazi makali anapendeza akawaambia qul man harrama zina tallahi allati akharaja liibadihi waislam falestina ana wao wewe unalala kwenye kitanda vipi unalala chini kwa nini usile pilau dini hajakataza hivyo hiyo tenatu katika dini katika dini sio maana yake hivo kila kitu kina misingi yake na kina namna yake ya, ya kufanya na haimaanishi kwamba ndio tumeridhika na hapana sio hivyo lakini pia hatuwezi kuwa kama nyingi pia sisi taangalia nidhamu ya dini inavutuambia ni vipi. Lakini hapa katika faida hii ya Ibn Abbas hii ni kwamba Ibn Abbas amewasimamishia hoja mahawali kwamba kwanza upande wao hakuna sahaba. Hii ni alama ya kwamba watu wa bid'ah wote upande wao hakuna sahaba ni unga mkono. Ndio unachoona nasema Ndio maana tunapoختلفiana tunasema leti kauli ya salaf yule bwana mmoja akasema kwamba ah kwenye mnaona kwamba Uislamu wote aliufanya mtume wote aliufanya he kumbe au umeelewaje kwani ijitihadi ingekujaje ukisikia ijitihadi ni kama hivi sasa sawa limekuja jambo la kuzuka imelia simu kwenye swala watu wasali kwenye kiti kwenye vitabu vya dini zamani huwezi kukuta kiti watu vikaa chini kuja kiti Wanawachuoni wanakusanyika mpaka sasa wanakuelezea kadhia ya mambo yaliyozuka mapia mapia alafu wanatafuta dalili inayoendana na hii wanafanya istimbak katika dalili fulani je hadithi fulani na aya fulani haina maana na hili aliingii kule wanajadiliana watu kielimu kwa lile ambapo limekosa dalili kwenye Qur'an na Sunna wala huoni wala kutoka kwenye Qur'an na Sunna wakalikutanisha katika hukumu yake tunielewani si nam na nam wala hivyo na ndio maana wakieleza kuhusu kiti wataeleza kwa kuwa kina miguu minne kama mtu ana swali yake hamkaa Tangu mwanzo wa swala sawa basi sehemu inayokaa chini ni obeba mwili ni hiki kiuno chake hii miguu ya nyuma ndio ikae kwenye safu hiyo ndio maana yake usielewe kama umpe nafasi useme mjisemee tu ukurupuke tu kama shekhe amesema kura hii miongezeke baada ya swala kura sio hivyo dini iko vile vile mambo yanouzuka Mapa mapia haya mapia yanakaliwa vikao majopo ya fatwa wanawacho katika nchi mbalimbali wanajadili wanazungumza je kitukadha kinaelezewa kielimu ah kwamba jambo hilo kadha wa dalili yake ni hii hadithi ile ya Mekaila ya mtume inatajwa kwenye jambo lako wewe na huu ndio Uislamu unavutumiikia dini unavutumiikia ulimwengu aya fulani ya wakati huo ilipotemka jibilira lokuja naye unasomewa wewe tunaelewana sisi mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kunywa kwenye mdomo wa chupa kitu chochote chenye mlo amekatazwa kunywa hapo tunaelewana sisi na jeu kwa sisi kwenye chupa kama hivi ashabul wa thamin rahimahullah asema amekataza hivo kwa sababu mtu huone kilichokuwa ndani ni nini lakini ukio unaona kama hivi hakuna neno hadithi hiyo hiyo yakati inatuliofafanuzi ndio maana ya mtu kwa manachuoni na hiyo ndio maana ya kusoma kama huku soma hayo huwezi kuyajua lakini zile zile hadithi ndio maana Qur'an nasema walau radduhu ila rasuli lau wangerudisha kwa mtume wa ila wal'amr minhum na kwa wanawazuni wao la'ilma alladhina yastanbitunahu minhum walio yenye kutoa wa istimbati Wangelijuwa hino jambo mustangaze wanalaumiwa masahaba mtangaza mtume amekufa watu mkovitani vitani usitangaze mkubwa amekufa nikufeli mungenrudisha kwa watu watambuzi kwa hata katika uislamu mambo makubwa makubwa yenye jamii hani ah, hayawezi kusema mtu mtoto wa sasa anayekua sasa Ukoataka kuzungumzia umma wewe bado hawa watu hawakujui kwamba wewe ni nani. Usiseme, utaharibu. Wala watu pia wenye nafasi kubwa ndio katika dini ndivokuwa. Ah tusizungumze hilo sasa hivi. Watu mnanyamazo kwamba tusikwamasi ili tuache kwanza. Sasa hii haki tasemwa. Baki Pakisema ukija kupata matatizo watafuta wewe tena wakupa. Sasa jamani mnasemaje? Kwa sababu ndio hivyo binadamu mninitokezea. Naenda ukapate habari kwa binadamu wengine pia ujue dini haipeleki namna hiyo hata maneno tunayozungumza sio hapa msikiti mwingine ukikaribisha tunazungumza kama hivi ah pana maneno yake pia kila maana watu unaongea nao wakati yote haya tuchungeni sio kama mtu umeiona jambo usiku kani kitabu chako msoma peke ah salafi ukiamka salafi kuna nidhamu ya ile maneno kuyasema alimamu al-auza'i rahimahullah anasema mimi nilijua kwamba funga funga jumaa mosi ya ifa hadithi hiyo ninaijua lakini katika mji wangu nika nyama zakini sikusema mpaka walivyokuja kuzungumza na wachuano wengine nikaulizwa unasemaje mamu al-auza'i hakweli ndio na ifa lakini pale mwanzo msikusema kwanza na hivyo hivyo katika mambo ya dini yalivyo namna usomeshajua na kitabu hiki kwa jamii hii iki hivi hayo yote haya nani ya asala as ndugu zangu waislamu leo tumerefusha kidogo mta ni lakini insha Allah usomeshaji wa kitabu hiki tofanya hivi tofanya pia usomaji wetu lakini tuna siku ya kesho tumemaliza sisi risala kuhusu mambo ya soko sijajua uongozi unasemaje kwamba tutafanyaje lakini maana kitumabakisha siku ya kesho ipo ambayo inshallah tutakuja kumalizia hiki kitabu chetu tutamalizia kesho inshallah taala tutamaliza kesho bismillah sijajua wakati wa asri nafikiri tutapata muongozo kutoka kwa viongozi eh unasemaje Allah Ta'ala ala Muhammad sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi